Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Hej, jag heter Tony Savella och det här är ett första pilotavsnitt av den här podcasten jag valt att kalla för Kärlek och Knaster. Det jag inte vill är att det här ska bli en sån där podcast där det sitter en dynamisk grabbduo vecka efter vecka och diskuterar samhällsfenomen och tjejer de har legat med Nej, jag vill att det här ska bli någonting annat Jag vill bjuda in gäster Om med gäster menar jag egentligen kompisar och prata skivor med dem Album Olika gäster tror jag kommer kunna ge olika sorters program och ibland kommer tynpunkten ligga på det nördiga Andra gånger på det personliga, men helst av allt på både och. Själva namnet kärlek och knaster vill jag ska symbolisera både ja, kärleken till musiken och kärleken i livet. Och på samma sätt en vinylskiva börjar knastra när den har spelats tillräckligt många gånger. Så tror jag att vi som individer drar på oss en hel del knaster under livets hårda skola. Och det är det knastret jag vill höra om. Jag låter pretentiös när jag säger det här, men det är nog lika bra att ni vänjer er om ni ska fortsätta lyssna på det här. I det här första programmet tänker jag prata med Marcus Kultanen, en av mina bästa och långvarigaste vänner. Det vi inte nämner i programmet är att Marcus själv spelar gitarr i ett band som heter Svartlistad. Och ni kan hitta deras låt Alkohol på Spotify. Vi ska prata om Rocky Erikssons debutalbum I Think of Demons. Har ni inte hört det albumet så finns det på bland annat GrooveShark.com Jag rekommenderar att ni lyssnar igenom den här skivan före eller efter programmet Vi pratar förresten om en dokumentär och vi nämner den aldrig vid namn längre fram i den här podcasten Och den heter så mycket som Jorgana Jag hoppas ni kommer tycka att det här blev ett intressant samtal Och i och med att det här är ett första pilotavsnitt så har jag testat både teknik och programformat och tar gärna emot feedback. Hörni, nu har jag snackat tillräckligt. Vi, vi lyssnar på samtalet, tycker jag. Får du gärna börja med att berätta vem du är och hur du och jag känner varandra. Marcus heter jag. Koltan är ni efternamn? Jag är väl en musikfantast som du, skulle jag kunna säga. Uh, lever för ord, ljud, bild uh, hela, den, det, hela det spektrat Ja, hur lärde vi känner varandra var ju, vi gick ju, ju i samma klass gymnasiet uh, Back in the day så att säga mm. Och det var såklart där Vi hade var lilla grabbgäng där v Vad är det för skivar uh, vi tänker prata om idag? Vi ska prata om I Think of Demons uh, Med Rocky Eriksson Som är en briljant uh, skiva för de som aldrig har talas om, om Rocky Eriksson Vem är han? Jag skulle börja med att sätta en legend Men ja, vad ska man säga Han har en väldigt brokig historia bakom sig Började med musik redan på 60-talet faktiskt Och det kändes som det var väl det Hette 13th Floor Elevators mm. Spelade någon sorts psykedelisk musik Rocky Eriksson Åkte dit för en Dom för innehav Av marijuana och för att få mildare dom tänkte han att han skulle yrka för sinnessjukhet eller mm. något sånt mm. liknande, vilket han inte skulle ha gjort för att det förändrar hans liv totalt. Han blev ju medicin hårt medicinerad. På köpet så blev han väl sinnessjuk kan man säga, faktiskt. Mm. Det finns ju någon som påstår att han redan från början var... Alltså det här är officiella historia, den officiella ja, historien, den du nu. Ja. Och det är väl den jag troligen närmast sanningen. Mm. Sen finns det ju någon som påstår att han redan från början hade vissa mentala problem och ja, det här han... elchockerna blev utsatt för. Precis, han har ju absolut haft anlag för det, eftersom ja det är en eller det andra i det här fallet. Men, mm. ja, men det börjar i alla fall så, så att när han väl eh, fick elchocker med mera, och eh, han har ju alltid haft musiken inom sig så att han fortsatte ändå göra musik med en övertygelse, med en eh, grymt stor övertygelse. Och eh, temana, alla teman på låtarna som han gjorde i eget namn. Det var mycket demoner Det var vampyrer, det var okultism Och skumma varelser Och det ena och det andra Och hans, hans så att säga, första skiva efter Hans första Hans debutskiva som soloartist mm. Hans första skiva efter det här tillslaget Och de här, de här första vännerna var mentalsjukhus Precis Was alltså I think of demons Och titeln säger väl ganska mycket också mm. <laughs> Om hans sinneslag och var de befann sig Om man jämför musiken innan Innan tillslaget mm. och på den här första skivan Alltså innan när han gjorde musik Med 13 Floors Elevators Han ja. hade exempelvis en stor hit med Houghton Jorga Namismi ja. eh, Och sen så försvinner han iväg Och han kommer tillbaka som soloartist Vad skulle du säga vad var skillnaden Vad var det som man fick höra På det här albumet Det var mindre psykedeliskt flum Kan man nästan sammanfatta det så Thirteen Floor Elevators var mer psykedelisk av Rock Eriksson och Daylens mm. Mer rad på sak Rock, pop Ja Nästan lite rockabilly ballad också Med I Walked With A Zombie mm. Inför den här inspelningen mm. Så har jag Lyssnat massor på den här skivan Ens första tanke är ju det här att Det här, det här de du berättade om, hans livsöde ja. Som det känns som att så mycket Centrera kring Men att sen när vi väl När jag börjar börja lyssna på skivan och lyssna på musiken och lyssna på texterna så är det som att den, den har öppnat upp sig ganska mycket ja. för de senaste dagarna. Jag har alltid gillat den här skivan, men jag har nästan fått den har fått en ny lyster för mig. Mm. Jag tycker i alla fall att den är I Think of Demons uh, har grymt inspirerade musiker på just på den skivan, finns mm. det. Uh, själva Rocky står ju mest för vad ska man säga sång och text och uh, kompitar nästan. Men eh, solo-gitarristen på den eh, skivan är helt briljant Och nu mm. har jag inte hans namn här på rakt så här, Men Det blir liksom en sorts gitarrdriven rock Men utan att det blir den här, vad ska man säga Gary Moore står på en klippa i sin Ja, ja precis, det är ingen gitarr-onaniso, inte alls Utan eh, det är mycket melodi i botten mm. eh, Mycket man kan nynna med till och, ja. mm. Mm. Hur tror du att genomslaget för den här skivan har varit? Jag gjorde lite research innan och läste genomslaget Men hur, hur yeah. tror du den... I efterhand har den ju såklart uh, hausats upp Många, många år efter den släpptes Men när den väl kom ut så var det ju en okänd skiva I stort sett Men uh, den här skivan har gjort mycket för uh, uh, Många andra band Och stora artister mm. Stora och små ska jag säga mm. Genomslaget, det, det har först kommit i efterhand Det finns ju ett uttryck bland, bland komiker akamikskamik. comic en person som betyder väldigt mycket för andra komiker ja, Och jag tror Att det kan finnas också en musikers musiker Och där tror jag nästan att Rocky Eriksson Har varit lite sån Det släpptes ju en Om jag förstått rätt så var det en stor del av hans revival Var att det släpptes en tribute tributeskiva Och jag tror att det är så många som Har fått upp ögonen mm. Och jag vet att R.E.M Som känns som världens minst Rocky Eriksson kompatibla band Gjorde liksom en cover av I Walked With A Zombie som en av den här, låt, den här skivans stora ja, liksom. Men det bevisar ju bara vilken bredd den har liksom, mm. Alla de här låtarna mm. Och sen just låten Night of the Vampire Det är ju hårduckarnas låt mm. I mångt och mycket det, Den är ju tung och seg Framförallt för att vara rockig Och, och det, det är det som är häftigt Att det finns Det finns verkligen en bredd i den här skivan mm. När jag satt och skrev ner liksom Punkter på vad man kunde prata om den här skivan Och hur jag ser den Innan vår, in, inför vårt samtal ja. eh, Innan jag liksom började råplugga den här skivan Och lyssna på honom igen Så fick jag känslan av att det var egentligen en samling låtar Som stack ut ganska mycket Precis. Och som bara var liksom så här, Han har spelat in ett par låtar, slängt i en säck Och släppte Fast de kompletterar varandra så det, Ja, A Absolut, och det är det som slår den Att ja. det känns verkligen som ett, en komplett skiva ja. Och även om jag har sagt Night of Vampire som låter väldigt Alltså, Dio kom, Comes to mind <laughs> Eh, eller liksom oss i nästan. <laughs> men, men samtidigt så har den ju, alltså som säger, rena poplåtar. I think of Demons. Ja, Vi har uh, I Walked With a Zombie som är till ytan glad 50-tals Den har en enda textrad. I Walked With a Zombie last night. Men sen så har vi ju också briljant låt i Mind, Mind, Mind. Också väldigt mm. catchy. Mm. Mm. Vad är det som får den här skivan att fungera? För att det finns ju den, som säger. På ett plan så är det en bra rockskiva. Mm. Det är en jättebra rockskiva som funkar för liksom unga män med långt hår att stå framme och liksom veva nävarna i luften och sjunga med. Ja. Och liksom spela luftigt här. Samtidigt som den har Alltså de här texterna som är. Vi sa ju så, så att det är rakt på sak Men ja, ändå ja, ja. så är det en rak på sak Om liksom ämnen som, som liksom Men Andar Men den som många citerar uh, I walked with a zombie Kan ju till exempel Den kan vara, den kan man ha som bröllopsvalls Den dagen jag möter en tjej Hon säger så här: <laughs> Vi ska ha Rocky Erikssons I walked with a zombie ja. På vårt bröllop Då är det, Alltså hon är kör då Jag, ja. jag kommer inte släppa henne Nej alltså. nej nej då, då är det bara så That's alltså, kids <laughs> how I met your mother <laughs> <laughs> Det är så här, Året runt Den vet, vet, har uh, vår känslor i titelspåret I think uh, of demons Mm. det är väldigt vårig eh, mm. i sitt sätt. Sen har vi sommardängan mind mind mind. Mm. Väldigt mycket sommar för mig. Det känns som en solig dag när man ska ut på picknick med en sunshine, liksom det är mm. musikaliskt sätt ska man mm. säga då. <laughs> det ska man alltid tillägga för texterna ja. är väldigt bizarra mm. Och sen har vi ju såklart eh, stand for the fire demon mm. Höstlåten <laughs> om man säger så. Och eh, då kommer vintern med när du sväpar. Sorry. I think of demons. En skiva för alla tillfällen. det kan vara så här reklamen om man har sålt dem den. Ja, det är året runt rock <laughs> Men. men så, så det är det musikaliska som får skiverna funka, absolut. Men sen är det ju just texterna. De, de är så bizarra, de är så konstiga. Och de är framfördas med sån inlevelse för att rock ju trodde ju på det här. Det är därför det låter äkta. Och äkta musik är ju bra. Mm. Det är så det funkar, mm. om något är plastigt och inte gjort med mening, alltså att man inte menar mm. det man sjunger och så, mm. då märks ju det. Mm. Det finns ju de artister tidigare, alltså innan Rocky, som jag säkert tror han har fått mycket inspiration från. Så Screaming Jay Hawkins. Ja, absolut. Eh, vad heter den här killen som gjorde den här låten? Monster Mash. 50-talsrock helt enkelt. och som är samma teman. Men där blev det ju på något sätt komik. Mm. Medan hos Rocky, även om man kan finissa lite grann till den här liksom glada i Walked With A zombie -låten. så är det ju inte komiskt. Nej, alltså på något sätt, när man kan inte det är inte såhär humor. Bara för att han sjunger om uh, zombies, demoner vampyrer och sånt, mm. så blir det ändå inte lökigt. Mm. Ponerande visar sig att den här skivan hade släppts av en kille som jobbar som bankman. Alltså som har liksom uh, du vet han är lika frisk som du och jag Eller mm. ja, det kanske är ett ja. exempel men, men, eh, men, men en helt vanlig Zane-snubbe liksom, ja. Hade släppt den här skivan Hade vi då tyckt det var lika bra? Absolut, det är så pass starka låtar Helt klart mm. Det är där det i styrkan ligger Hade en apa spelat in här ja, mm. då hade det. <laughs> Absolut, hur bra som helst då. Det jag tror själv, det är att det har hjälpt att sälja skivan som en säljpitch Ja, ja efteråt, absolut, mm. ja, ja, det, helt det, klart Jag kommer ihåg första gången jag hörde tal som Rocke Eriksson och det var som vanligt under vår uppväxt i Kalix Vi gick på gymnasiet, vi satt och förfästade i en av våra kompisars liksom, pyttesmå lägenheter Mörkt utanför fönstret, alltid när man kommer, tänker tillbaka på Kalix var det alltid mörkt Dunkelt och liksom du vet Någon sån här ensam glödlampa i taket Som lyste upp Och så spelar ni rock Som inte jag förstod Och så spelar ni något Och tyckte såhär Men fan det här låter ju bra Tyckte jag eh, Och så plockade för det här är ah, det är Rocky Eriksson Ja ah, väl med det ah, Han Ja, då, då, kom ja. <laughs> <laughs> då kom hela historien ja. Men visst Är det en fascinerande historia Det är ju helt uh, fantastiskt mm. Och det, det Det har gjorts en dokumentär Kan du berätta lite grann om För det som hände när Rocky släppte den här skivan 1980 80. 80 80 Ja han släppte senare... Han släppte några album efter det, även om det inte har varit så många. Ja, och de, men de har varit lite så här... Halvdagen och havsverk emellanåt. Mm. Det, och väldigt rörigt. Mm. Men det är ju det att han har ju levt ett rörigt liv. Och... Mm. Kan du kan du berätta för lyssnaren som inte känner till... Vad hände med Rocky Eriksson efter I Think of Demons? Efter I Think of Demons... Ja, men det, det var ju fortsatt medicinerande. Det var ju... Han hamnade ännu djupare nere i träsket. Bodde med sin mor bland annat. När han inte var på någon institution eller så också. Men det, jag tycker man ska se dokumentären. Det är väldigt intressant. Dels är det hans yngre bror som faktiskt tycker att mamman miss Brukar sitt förtroende och att det är hennes. Det är hon som gör att Rocky sitter fast mm. i det här. att han blir medicinerad och sitter fast i det här. Var det hon... inte så att hon, att hon inte ville att han skulle bli medicinerad. Att han fick gå omkring i sin sinnessjukdom utan att få den behandlad. Ja, ja precis. Alltså, precis. Hon motarbetade liksom vad ska man säga, mm. hans tillfrisknande. Mm. I många säger. Ja. Mm. Och Rocky, spårade om man på något sätt. Vilket jag ändå vill tro under den här inspelningen Hade någon sorts kontroll på sitt liv Så urarter det ganska fruktansvärt Och det finns någon, någon Det finns ett klipp i den här dokumentären Som vi just Ändå på något sätt garvade åt mm. när, när Rocky i, blir intervjuad i tv-program Och ja. säger Jag har haft tre faser i mitt liv Först trodde jag att jag var Eller först var jag kristen Sen var jag en djävul mm. Eller djävulen Och i tredje så var jag en utomjording mm. Och så avslutar med att säga I feel like an alien Ja. Och det säger ju ganska mycket mm. eh, Så det blir ju liksom på något sätt han, han, han identifierar sig Med de här Vad ska man säga, varelserna och figurerna Precis. Utanför vår värld Det är ju det som är många teman i just skivarna också Och i I think of demons Om man tänker Creature with the atom brain Varelser med atomhjärna mm. Det är ju en gammal film från Vad 50-40 något mm. sånt talet Uh, och uh, han såg ju på mycket sådana där uh, Film när han var medicinerad och, Eller när han var uh, Vad ska man säga, uh, schizofren Eller vad han hade mm. för uh, sjukdom och så mm. Och han levde sig in i det och han trodde på det mm. Det var hans värld mm. Och det finns jättemånga märkliga historier Och han uh, slutade ju Klippa naglar, borsta tänderna, sköta hygien mm. uh, Raka sig allting Så att han uh, Ja, han tappade mm. totalt Det finns en väldigt skrämmande scen i den dokumentären När han i början går omkring och visar sin bostad Bara för att Rocky skulle kunna sova i den här perioden Så var han tvungen att ha igång två stycken TV:s På högsta nivå Han hade en, en synt igång som bara liksom ja. gjorde oljud Och det var liksom vad han behövde för att kunna sova Ja, han, för... jag, om jag minns rätt så sa han Allt det här behövde han för att de inte skulle höra honom Eller mm. eller läsa hans tank, eller vad mm. det var. Vilka nu de var Men det som händer i dokumentären och som sen har hänt med Rocky Är ju att han har Hans lillebror fick ta över ja. Över honom Rocky har Fått börja gå på mediciner igen Och han gjorde någon sorts comeback Då han började må bra igen Han började mm. turnera Vara vi så hans första Du och jag så hans första Europaspelning Faktiskt på oh. Hullsfri 2007 det, det var mäktigt och det var underbart att se Och han kom 2000 Säger jag fel nu, 2009 9 eller 10 något Med eh, lite av en comeback-skiva True Love Cast Out All oh, Evil där de här demonerna sådär, hade fått pensionera sig och, och det blir på något sätt ganska vackert, den här comebacken han har, han mm. mår ju fortfarande han har ju fortfarande problem och det kommer han nog aldrig bli av med Nej, precis, men, men... men att han var, vände den här tragiken till, och, och på något sätt så gav det ett lyckligt slut lite grann till det här mm. till den här sagan jag tror att det är en Searching for Sugar Man var ju en stor Succé förra året, det vet om du har sett den Ja, det var jag eh, Väldigt bra dokumentär väldigt bra. Men på något sätt kan jag känna att Att den här Rocky-dokumentären Och Rockys historia Påminner på sätt och vis om det att den, ja. det, det är en comeback-historia det, det, det, det, det, alltså, det är en story som Hollywood älskar På något sätt ja. eh, Men att den kan nästan vara starkare i Rockys fall Absolut Det I, är om, det är det ju. i och med att hans botten var så otroligt låg hans hygien som där på 80- och 90-talet var helt åt skogen Just att det var en känd, vad ska man säga musiker, författare och skådespelare som bekostade hans nya tänder. Mm. Säger väl ganska mycket om mm. hur mycket... Var det Henry Rollins. ja Så att som då var varit sånger i Black Flag och skådis på bland annat Sans of mm. här och några filmer här och, mm. och skriver mycket böcker och Det bevisar också att hans alltså Rockys musik har betytt mm. mycket för många människor Jag tror det som gör den här skivan så bra mm. tror jag vi ibland förknippar med hans sinnessjukdom när det egentligen är så att Rocky faktiskt är en väldigt skicklig låtskrivare. Och det som har slagit mig när jag lyssnar på den här skivan Det är att så otroligt mycket med den fungerar som metaforer för hur det är att leva med sjukdom. Ja, men det är också det som är balla om man gräver det i lyriken, om man kollar mm. i texterna. I all bra konst mm. Så kan man ju hitta någon ja, Som du har gjort nu Eget, eget perspektiv på det mm. Och det så är det i det här fallet också mm. Du har nog rätt Mångt mm. och mycket Nu kanske jag övertolkar Men om vi tar ett exempel Ta en låt som I think of demons Han har de här tankarna. Han tänker på demonerna och liksom demoner är ju världens liksom mest använda ja, ja. metafor för, för ens inre demoner, för, för, ens, för ens mentala ohälsa. Och, men det är ju så, alltså många av de här texterna man läser, de så märker man ju att självklart skriver han ur eget perspektiv. Det är därför det här det är ingen vanlig skiva. Det, det är det som gör det här till en av världens bästa skyer. Mm. Bara en sån sak i det, helheten av att ha bra låtar, av att ha. Bra musiker, bra riff, melodier, allting. Finns det något minne i ditt liv du kan förknippa till den här skivan, till den här musiken? När jag flyttade in i min senaste lägenhet. Så det första jag gjorde när jag hade fått upp uh, lite möbler på golvet mm. bara. Mm. Det var att ta en av mina allra käresta ägodelar, Det vill säga I Think of Demons-vinylan. Mm. Spela den, knäcka en värst, börja packa upp saker, mm. göra saker i ordning. Och nu är det så att uh, om några veckor Får min nästa lägenhet mm. Det första som ska spelas Det är Rocky Eriksson, I Think of Demons Men utöver det, vi har ju den här um, Hullsfredsresan mm. Rockies Comeback Hullsred 2007 Precis, och det är en av mina Käraste Konsertminnen mm. Och uh, den, alltså man delar Den kärlek med alla Och mm. det Allsång på Night of Vampire man, Då såg man hårdrockarna stå och skråla ja. Men det var så blandat folk ändå Och det var fullsatt och det var bara glädje mm. Det är den största glädjen jag har känt Av allt och alla mm. Under en konsert någonsin faktiskt Jag har bara varit med om den, den laddningen ja. eh, Inför en konsert bland publiken Vid en annan artist Och det var mm. Bruce Springsteen mm. I den här lilla trånga tältet Som de hade valt Teaterladan, Teaterladan ja, på Hultfred så var det samma stämning och det kändes som att det här var något folk hade mm. längtat efter. Man märkte det alltså det, bara i väntan på att det skulle börja. Vad var och, din upplevelse av Rocky på scen? Jag fick alltså håren resa sig på armarna nu när jag tänker på det också för mm. att jag blev glad av att se honom glad. Mm. Han var tillbaka. Liksom. Och han log och han var så tacksam. Mm. Han var skör, lugn, lite blyg men väldigt tacksam och glad över att få vara tillbaka och att det funkade. Mm. Nej ja, men det var väldigt fint, En sån här fi ett fint minne Man var glad för han skulle se igenom det. Absolut Ibland när man lyssnar på musik så är det som liksom fotoalbum eh, Och när jag har bläddrat till fotoalbumet som är liksom I Think of Demons och Rockets musik Så är det ju konstigt att den, det, de minnen man har kommit tillbaka till de här uppväxtåren. i Kalix ja. Vår vänskap och den vänskapen vi, vi hade I den här grab, grabbgruppen vi ja. hade Vi var ett gäng på sammanlagt Vi fem personer jag kommer att tänka på en sak där mm. nu när du säger det. Alla vi i grabbänget hade har och hade olika musiksmak. Mm. Men alla kunde relatera till rocker. Verkligen. Och det var det vi enades kring. Mm. Samtidigt kunde jag känna. Ni var ju mer. Ni var mer metal och så Ja, precis. Det var, ni var metal var ofta än den grej ni hade gemensamt. Medan jag stod så att säga, Stod med på gubbrocksidan Med mina skiver, Och, och hip hop Vilket var <laughs> mindre populärt bland er Så jag minns alla de här festerna vi hade När vi, när vi eh, Förfester i de här mörka lägenheterna I Kalix Och, och ni eh, q-ade igång dödsmetall Efter dödsmetall i de där Spellisterna eh, Och, och jag, jag smög Till datorn Laddade ner någonting som var lite mer sådär Gubbit Smög in det i playlisten Och sen när det kommer den här låten Två sekunder och så hör man någon så här Vad är det här för skit Stäng av det här ja, gub Gubbit gillade jag också Men det var just Ja Det var Indie-upplåtarna <laughs> gjorde, de, ja. gjorde man någon av det stora misstaget Och smyga in lite Håkan Hellström Då, då satt jag där Ja Goda tider mm. så. Att, men, men, men med Rocky så var det alltid. Det var lite grann så här. Ja, ja, nu, spe, nu tar vi en Rocky så kan vi alla enas. Ja, då var eh, det ingen snacka om saken. Det nej. Var liksom, det var... Vad, vad, vad var din uh, upplevelse av den här? Det här kalixmörkret jag pratade om. Oj, det var, var ju bara, vad ska man säga? Det är helt och hållet mellanår eh, som mm. eh, man visste att man skulle inte stanna här. Och det är första mm. bästa tågflygbiljetten bort. Mm. Den tar jag. Det tror vi alla hade den. Ja, det, så var det ju. och så blev det också. Mm. Men, men det, blir, det blir vad man gör det till, så är det ju. Mm. Och det vi diskuterar nu, de mm. gånger hade man ju roligt. Mm. <laughs> Vissa gånger mer än andra. <laughs> Och nu när man fan, Jag börjar komma på mig själv Med att använda ordet såhär Nu när man blivit äldre Jag är för fan Jag är 26 Och du är också 26 ja. Så det, det är liksom Vi är inte, inte gamla ännu Nej, nej men det är, det är två månader Nästan på pricken till jag är 27 Så att, åh, det är jävla Vad sig ja. Ja. Vad fan är det som händer egentligen Vi intar gubbväldet Ja precis Vi är bara ett år Från rock'n'roll-döden temat Är mm. ganska starkt I rockies -låtar. I think of demons Titelspåret mm, mm. Kan nästan tolkas som vetskapen om att leva med sinnet och försöka älska någon. försöka mm. ha någonting. Om man vet att det kommer inte funka. Det här är dömt att misslyckas. Mm, ja, det sa de inte. det kan ju väl vara faktiskt. I think of demons for you. Jag, det, jag har de här, jag har de här demonerna. Och jag tänker de här tankarna så du slipper göra det. Det är först på senare dagar som jag verkligen har gått uh, in för texterna på. Uh, ett större plan. För utdörrar ju ofta var det helheten som mm. man, men nu och ju mera läsarna, de är ju väldigt bizarra på ett bra sätt. Mm. Och man kan ju som sagt, som du också, man kan ju tolka det på många olika sätt. Men det och det ju... finns en textrad, eller en vers du skulle lyfta ut ur den här skivan. Just nu finns det bara en textrad. Den, min favorit just nu, vilket är väldigt morbid, är <laughs> Children Nailed to the Cross <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> från uh, Two Headed Dog. Mm just för att låten skiftar i tempo mm. från, om jag minns rätt, från refrängen till den textradan på ett jävligt balt sätt och jag tänker och då har jag till och tänker varför går han från To head Dog till Children nail To The Cross mm. Vilket, men jag tycker det är balt på ett brutalt sätt för att han har väldigt äh, mysko grejer för sig ibland i texterna ja, man får ju verkligen fundera på vad, ja. vad menar han med det Children nailed to the cross mm. det, är en, det är en brutal bild Som oh, man målar upp Precis. Och våldet är ju återkommande tema mm. I skivan också Bloody Hammer finns det en låt som heter oh, I never som, had the bloody hammer mm, Som kanske faktiskt är min favorit Och kanske också den låten som Där faktiskt han på något sätt Vidrör Den psykiska sjukdomen I am the doctor, I am the psychiatrist To make sure they don't think That they hammer their minds out en låt med väldigt mycket våld Som jag tror handlar om Ilskan mot auktoriteterna mm, mm. Som jag tror han upplever I det här systemet Det har ju ändå vad det 60-talet han satt inne Det var elektriska chocker, Det var ett ganska stort våld tvång. Och, ja, ja, tvång och ja. våld de utsatte han för Det finns ju många låtar där det kommer sådana fragment Som mm. han har gjort Och det är just det, men det är de tankarna han har Och mm. Sen klär han dem mm. I... Kulta teman, morbida mm. teman Är ju utomjordingar mm. Och demoner mm. och... Det finns en liveupptagning På Spotify Från, jag tror det Live at the Ritz 1979 77 kanske till och med ja, 77. Ja. dem de. mm. Där han sjunger Two Headed Dog Med En desperation i rösten nästan. Mm. Och när jag var inne på det här spåret Som jag tänkt på mycket i veckan Att det faktiskt kanske är en skildring av Av hans Kamp mm. mot ja. demonerna. Det tror jag faktiskt mångt och mycket. Många. Han måste ju på något sätt kanalisera allt det här. Mm. Sin inre turbulens. Verkligen. Och jag tror att det är det här var en självmedicinering. Mm. <laughs> Till en viss del. Som man valde genom att skriva låtarna. Ja, Jo, när man tänker djupare på ett djupare plan om man vet hans i brukar historia så mm. blir det så. Mm. Men det är just det som är den konstiga mm. skärmen med den här skivan är att man blir glad av att lyssna på den, men eh, lådtemaerna är ju allt annat än glada. Mm. På just I Think of Demons, mm. men som vi snackade om tidigare så hans senaste album som nu, om det nu var 2010 mm. kom, där har vi ju desto mer och och ömhet, längtan, så väldigt väldigt fint album. För att avsluta detta så tänker jag om vi pratar lite grann vad musik har betytt för dig? Vad, vad, vad ger det dig att lyssna på musik? Det är allt. Alltså det är, jag gillar ju konst i alla möjliga former, men det är den ultimata konstformen. För den förmedlar känslor på så många plan. Mm. För den har ljud och den har orden och allt. Ja, det är ett paket. Och musik för mig är faktiskt det största är i livet. För det är det som tar en genom bra och dåliga stunder på ett bra sätt. Liksom. Men för, ja, det. Är allt för mig, liksom, musik mm. innehåller så mycket. Mm. Musik hjälper ju också mycket att forma en identitet. Speciellt om man växer upp. Hur, hur tror du att din musik har skapat dig som person? Ja, till stor del. Det är, och så fortsätter det, att skapa. Alltså, det är så där Mitt hem är ju i stor del musik också. Hela mm. min upplevelse är det stor musik. Men jag bara tänkte på den frågan Vad musik betyder Det är liksom Det är så klyschigt liksom mm. Man kan säga bara Music saved my life Det är bara sådär Eller typ mm. Black Sabbath saved my life mm. Det är sant mm. <laughs> det är... Vad har det hänt om det inte, På vilket sätt Har räddat redat liv För att jag har tagit mig igenom Jag har inte haft några problem Större problem Att ta igenom Svårigheter mm. För att jag har haft det Och för att jag nu Vet att Vad jag än kan komma mm. Vilka svårigheter Som än kan komma mm. Under livet Så har jag mm. alltid det Jag har alltid mm. Den kärnan och det finns ingenting som kan bräcka det liksom. Ingenting kan söndra det mm. Det är det troligt också att en stor del av vår kommunikation mellan oss har varit genom musik eh, stund, Dåliga stunder och bra stunder mm. Mm. Det finns hur många exempel som helst Good times, bad Good times. Hur visar du upp din tatuering där det står... <laughs> Good times över till på banderoll och bad times ner till. Mm. Och det har vi ju bland annat att göra med Led Zeppelin som låt. Rolling Stones, som låt. Mm. Och ja, man får ju ta vara på dem med bra stunderna. Mm. Och så får man se till att lära sig av dem senare. Kommer du ha den här uh, utekvällen? När, jag, när du bodde i, Vi bodde i Kalix. Uh, och jag hade en... Uh, jag hånglade helt enkelt med helt fel person. En tjej jag, jag kanske inte borde ha. Ja, ja, det, hur, hur kan jag inte komma ihåg det? Jag kommer, jag kommer hem till dig med, med min sedvanliga ångest. Men den här gången så, så var den liksom... This goes to eleven. Den var i topp. Oh. Och bara, åh, oh, mackan. Vad fan har jag gjort? Jag kände din ångest och din förtvivlan. Och jag tänkte att det är det här som är livet. Och jag tänkte att jag har en låt för det här ändamålet. Som passar väldigt bra för... Vad du kanske tänker och känner Och här har du svar på tal Så, ja. så, så trycker du play på din dator Och så börjar spela John Lennons Nobody told me they were days like these Och sen skrattade du i 15 minuter <laughs> det, Och det är skönt Efter det, va varje gång någon av oss har haft En riktigt bra kväll Eller en riktigt dålig kväll Kommer det där smset med sig Nobody told me there were days like these ja. <laughs> det, är, det är fint att man alltid kan, kan lita på det ja. äh, Nobody told me there would be days like these ja, mm. ja. Uh, <laughs> så är det Okej, okay. okej, okay, korta frågor Om um, Om du skulle välja en låt på den här skivan ja. Och bara få höra den I resten av ditt liv då säger, då säger jag Stand for the Fire Demon Oj Då säger jag det Den är, den är rå <laughs> Jag är lite chockerad För att min följdfråga här nu Om mm. du ska få välja bort en låt då hade jag sagt Stanford Fire Demon Ja, oj! Jag tycker den är, är sämst. Oj! Här känner jag en spricka i vår vänskap som måste <laughs> Nej, men det är för, för att den är så jäkla rå. Och för att den finns också en. På den här, du nämnde den där live-inspelningen som finns på Spotify. Mm. Där finns den nästan den bästa versionen av Stanford Fire Demon mm. Och det är bara att den byggs upp så bra. Den har bra. Den går ner i varv, och sen byggs den upp och kommer upp i varv. Mm. Och han sjunger så rått och inläggsfullt. Mm. Men om vi måste välja bort en låt från skivan. Framme skalpellen ja. Den ryker nu Då säger The Wind and More, sista låten The Wind and More Ja Om du skulle komma tillbaka hit igen Och prata om en annan skiva, vilken skulle vara det? Det finns många alternativ Men just för att Black Sabbath är mitt favoritband Så hade jag kunnat tänka mig att prata om Volume 4 Som mm. är, får Det får nog vara min favoritskiva Mitt favoritalbum är Black Sabbath Vad lyssnar du på just nu? Just nu mycket Nick Cave and The Bad Seeds Senaste, mm. Push The Sky Away Mm Briljant, skiva som eh, kommer kanske kommer visa sig vara en av hans bästa. Mm. Jag, har inte, jag har inte riktigt eh, fastnat för den, men jag tycker att Jubilee Street, mm. Singen, är helt otrolig. Ja. Allt är bra på den. Men... Om du ska rekommendera en film till våra lyssnare. Ja, då kan jag passa på att säga att vi pratade om tidigare Searching for Sugar Man, Men. Den kanske den kan ju ingen ha missat. Så att, då kanske jag ska gå tillbaka till, får se nu, något år tillbaka så kommer det en film som hette. Eh, och uh, nu fick jag hjärnsläpp, vad heter den igen? Det är med uh, Morgan Freeman och uh, Tommy Lee Jones. Och det är bara de två som är med i filmen i princip. Uh, nej, The Sunset Limited heter den. Och nu ska få välja en bok. Just nu läser jag poesi av Gunnar Ekelöv. Och så läser jag en bok som heter så mycket som... Ska vi fuska och kolla det i min påse? För mm. vi fick lite Du plockar den upp. Boken påsen. Av en författare som heter Namle Och den är, det är en novellsamling Läsvärd Inte någonstans världens bästa Men absolut inte dålig Jag går igenom den med nöje faktiskt Från början till slut Det här är absolut första provavsnittet Provinspelningen jag gjort av den här podcasten mm. uh, Hur tycker du att vårt samtal har varit? Nej, men jag hoppas att uh, folk uh, vill uh, kolla upp den här skivan, kolla upp uh, ikonen Rocky Eriksson, mm. människan, personen Rocky mm. Eriksson och uh, som sagt, se dokumentären uh, "You're Gonna Miss Me mm. lyssna på albumet I Think of Demons bilda dig en egen uppfattning helt enkelt mm. Det var väldigt kul att prata med dig ja. eh, så jag säger eh, tusen tack Tack själv